Я розвертаюся, щоб іти гетяш тут. Лола! Він прийшов. Він нічого більше не говорив. Цілу вічність. Я хотіла щось сказати, але на слові «днем» Паша мене поцілував. Ми не вперше цілувалися. Було колись, але при всіх, коли грали у пляшечку, тож це не рахується. Але цей раз... Він цілував мене так, наче чекав цього цілу вічність. Наче дуже, дуже скучив. Наче дуже мене любить. Аж коли він ненадовго мене відпустив і довго-довго обіймав, я подумала, що він, певно, цілував багатьох дівчат до мене. Віднині не хочу його ні з ким ділити. Паша тільки мій. Мій. У мене немає для тебе подарунка. Пробач. Я не бачила, але знала, що Паша всміхався самими кутиками губів. Він завжди так робить, як я кажу, щось не дуже смішне, але трошки дотепне. У мене вже є подарунок. Я міцніше до нього притулилася. Мій. Мені вже треба йти, бабуся. «Я тепер нікуди тебе саму не відпущу. Ходімо». Він узяв мене за руку і в самому светрі провів додому. Ми йшли цілу вічність, хоч живемо у сусідніх будинках. А на прощання ми цілувалися. Довго. Наче дуже скучили. Наче дуже-дуже-дуже придуже закохані. Листопад. Друге листопада. Зранку. «Здається, я така щаслива, що немає про що писати. Невже це все? Щоденник виконав свою місію і може йти під замок у найглибшу шухляду?» Якось нудно, коли все ясно. Паша відразу сказав, що завжди мене кохав. Я йому теж сказала, начебто. Ну, я не заперечила, коли він спитав, чи я його кохаю. Хоча потім усе-таки сказала, бо Паша так на мене глянув. Він ще так ніколи не дивився. Наче виконує дуже складний трюк із паркуру, як завжди без страховки, а під ним безодня. Тоді я зразу сказала, що теж його дуже люблю. Але мені здалося, що це безодня в його очах так і залишилася. Паша взагалі дуже по-різному вміє дивитися. Є в нього погляд засудження – «Лола, ти робиш дурню». Є погляд – «Це хороший жарт». Є погляд – «Червоне світло – припини, негайно це переходить у всякі межі». Є погляд – «Так ніхто не кохав. Тільки для мене». Є погляд – «Ти знаєш, що ти людина?». І ще є погляд – «Бути чи не бути?». Один з найкумедніших пашаних поглядів. Чорт, я забув, як звуть цю людину переді мною, а вона зі мною говорить, наче знає мене сто років. Поможіть! У паші сто тисяч поглядів на всі випадки життя. Але так, як тоді, він дивився вперше. Пізніше. Цілі вихідні ми з ним переписувалися в чаті і скидали одне одному різні улюблені пісні. Паша скинув мені дуже кльово. Я такої ще не чула. Лети, наче про нас. А я не спала п'ять ночей, і я все думала про сніг, що він розтане і потече, і та вода накриє всіх. І ми потонемо у ній, і лише один з усіх один таки залишиться живий. І я б так хотіла, щоб то був ти. Слухаю вас щас цю пісню на повторі, хоч вона виявляється вже досить стара. Я погуглила групу і склала собі новий плейлист. Але ця пісня – це бомба. Цілий день наспівою лети, лети, лети. Раніше я рідко коли вслухалася в слова, а тепер наче перемкнуло. Заплющую очі, уявляю, що в мене виросли крила, що я лечу, а Паша тримає мене за руку. Мені зовсім не страшно, бо це ж Паша, він геній паркуру. Він уміє стрибнути так, як кіт стрибає з дерева на передні лапи. А потім на нас падає величезна хвиля, і ми пливемо і пливемо. Якимось дивом ми з Пашею дихаємо під водою. Ми практично безсмертні. Чорт, так і ще скочуся до того, що вірші сюди записуватиму зі шкільної програми. Ще пізніше. Два дні не зазирала у блог, навіть не знаю, що там робиться. Може, всі вже від мене повідписувалися і рекламодавці пішли до інших? Що ж, доведеться жити на бабусину пенсію. Але то нічого, якось вигребемося. Бабуся в таких випадках каже, що ще ніколи не було так, щоб нічого не було. У неділю ми з Пашою гуляли разом, багато цілувалися. Увечері у мене навіть боліли губи. «Чому ніхто ніколи не каже про те, що губи можуть боліти від поцілунків?» А ще Паша поставив мені синець на губі. «Це жах! Як мені показуватися у школу?» Мало не прибила його за це, але він клянеться, що не спеціально. Виніс мені якусь мазь, від якої все має пройти. Але в понеділок я все одно не пішла у школу, бо ну я гус такою губою. Зате після уроків Паша приніс мені булочку миру із буфету. Каже, що завжди так робитиму тепер, коли я хворітиму. Я сказала, що не хворію, а переховуюся від папарації. І у цьому взагалі-то він винен. Тоді Паша сказав, що приноситиме мені булочку щоразу, як я вдаватиму себе хвору. І тоді я розжирію і миттю видужаю. Як я раніше була без нього? Хоча ні, насправді він завжди був поруч. Він єдиний, крім бабусі, був завжди поруч. Із шостого класу. А до Лолка не помічала цього раніше. 3 листопада. Нічого собі, не зазирала у блога, він якимось дивом тепер має 200 тисяч фоловерів. Очам не вірю. Власне, я й не повірила і вирішила з першого, що це якийсь глюк. Але після уроків перевірила з компа, тоді ще з анонімної вкладки, тоді попросила Пашу подивитися. Все так і є. Я тепер двохсоттисячниця. Треба спитати наукермові, чи правильно пишеться це слово. І хто тепер має роздавати поради щодо того, як наростити аудиторію? Хоча насправді я уявлення не маю, як це сталося. Може, це через пост про лофери? Його багато лайкали і перепощували. Я говорила про це з Пашею, але він зовсім не розуміється на блогах. Якби був предмет із ведення блогів, сто процентів, що Паша не отримав, бо там жодного відмінно. Паша вважає, що я вчинила тупо, коли запостила про НАТО і Асю, що друзі так не роблять і що це неетично. Ну, звісно, Паша вічно говорить як зануда.